Caseta 1, fața B Duminică, 21 aprilie 1935 Plimbare cu Leni și amica ei, Jenny Cruțescu, la șosea Prima dimineață de primăvară, după atâtea ploioase Era cald, mult verde, mult galben Am luat vermuturi și gustări la flora Lenny, delicios îmbrăcată Lumea întorcea capul după noi și eram încă o dată mândru că mergeam lângă ea dar după masă simțeam o grozavă nevoie să o văd iar, ceea ce nu e bine deloc, căci încep să o iubesc serios și cum o să ies de aici. Marți 23 aprilie 1935. Am întâlnit-o la un meci de fotbal Venus-Juventus, unde ea a venit însă târziu, fiindcă avea repetiția la teatru pentru viitoarea premieră. Nu-mi explic interesul ei pentru mine. E atât de frumoasă, sunt atât de prost îmbrăcat, eu atât de stângaci. Îmi dau seama cât de simplu lucru ar putea fi iubirea asta, cât de odihnitor. Miercuri 22 mai 1935 Masă la Aristide Blanc Cu Leni, Froda, Doamna Blanc, un tip pe care nu-l cunosc și două tinere femei, una vieneză, brună și urățică, alta sud-americană, blondă, vorbind francezește cu un delicios accent anglosaxon. Notă Aristide Blanc, banchier cu veleități literare și de mecena. Am încheiat nota. Cafelele și coniacul pe o terasă, într-un fel de curte interioară, odihnitoare prin culori, prin vântul care adia. Blanc ca botin, leni surprinzător de stingherită și având totuși gesturi de o simplicitate adorabilă. E extrem de timidă spre uluirea mea, pretinde cointimidez eu. Iar la meciul de fotbal de la Onef a fost multă vreme încurcată, tăcută, melancolică, dar a devenit brusc volubilă, expansivă și aproape gălăgioasă când a venit în grupul nostru Ronea, de la teatrul Regina Maria, cu care desigur s-a culcat pe vremuri. M-a furiat subita ei mizalez. Dar desigur, nu i-a strică ci eu, mereu eu, prea complicat probabil și în fond de neînțeles pentru ea, care a fost din prima clipă atât de simplă cu mine. Nu despre asta voiam însă să scriu aici, ci despre blonda sud-americană. Am schimbat cu ea câteva cuvinte, destule pentru a schița o siluetă de cinematograf. Mi-a spus, sunt sud-americană, unde locuiesc? Cam peste tot. Uite, acum vin de la Viena și voi rămâne aici vreo două săptămâni. Pe urmă mă întorc la Viena, unde mă întâlnesc cu bărbatul meu, care deocamdată e în voiaj de afaceri în Africa. Nu, nu locuiesc în Germania, am o casă la Hamburg, dar n-am mai fost acolo de trei ani. Am să mă duc însă la vară pentru câtva timp pe Rin Avem acolo o vilă, pe urmă poate în Africa de Nord, unde avem de asemenea o mică reședință. Dar bine i-am spus, dumneata locuiești pe tot globul. Nu, a surâs ea, sincer modestă. Nu. Ciudați oameni și noi care putem vegeta o viață întreagă pe Sfinții Apostoli, Popatatu sau Radu Vodă. Luni 10 iunie 1935. Va trebui să-l văd pe Poldi. Voiajul care mi se părea la început exclus trebuie să devină posibil. Lucrurile trebuie clarificate. Să fiu cel puțin edificat. Ce comic ar fi să nu fie la mijloc decât o chestiune medicală. Dar nu, nu-mi fac prea multe iluzii, vreau însă să știu M-am lăsat ca un dobitoc prins într-o poveste care știam de la început că nu duce nicăieri Iată m-a amorezat, gelos pe toți bărbații cu care s-a culcat Preocupat la fiecare moment de ce face sau de ce ar putea să facă Fericit când surâde, nenorocit când e prea veselă Tremurând când îi aud glasul la telefon Regăsesc acel flux și reflux de sentimente pe care nu-l mai încercasem de mult De pe vremea geniei, în momentele cele mai acute ale amorului meu Diminețile, când totul e simplu și neimportant Când a o vedea sau a nu o vedea, mi se pare totuna Serile, grele de melancolie, de dorința de a o vedea Dorință localizată fizic la inimă toate astea iau forme de un sentimentalism comic, licean-adolescent. Mă revoltă gândul că între timp ea face o seamă de fleacuri stupide care o amuze și o excită în mica ei viață de plăceri, plimbări, frivolități. E infinit probabil că între timp se culcă cu unul și cu altul, iar eu am tâmpenia de a-i vorbi cu gravitate și cu o ridiculă neîndemânare despre diverse probleme prea încurcate. Ea care nu aștepta decât un bărbat în plus, pare obosită de ezitările mele, de prea marile mele complicații și eu sufer ca un copil, de atâtea fleacuri fără sens. E o fată bună. Voi putea într-o zi să o primesc într-o garsonieră a mea, să mă culc cu ea, să bem un pahar de vin, să fumăm o țigară, să punem o placă de patefon și să ascult cu indiferență cel mult amuzat poveștile ei despre foști amanți din trecut? Dacă da, va fi perfect. E și asta o formă de fericire și, cu siguranță, aș fi fericit. Nu voi putea? Încă o istorie ratată și pace bună. În orice caz, așa cum stau lucrurile, stau foarte prost. E revoltător. E trivial faptul că azi i-am cumpărat jurnalul lui Barbellion, ei, despre care cu două luni în urmă, Beraru îmi spunea dă la ea, mergi la sigur, se regulează cu oricine Notă, Barbilian, pseudonimul naturalistului și publicistului englez Bruce Frederick Cummings Autorul unei cărți în vogă în anii 30, The Journal of a Disappointed Man Am încheiat nota și probabil avea dreptate Mâine am să o văd, duminică pleacă Cu genii am terminat lamentabil, biata fată Marți 11 iunie 1935, trebuia să-mi telefoneze și nu mi-a telefonat. Totul se poate termina aici în modul cel mai simplu, orice pas înainte din mea e mai mult decât ridicul și mai grav decât imprudent. Ar trebui să înțeleg și înțeleg de altfel foarte bine că a scrie aici orice mică porcărie care mi se întâmplă în această poveste de amor e disproporționat. Gata! Patru ore mai târziu. Stupit mai rău decât orice ce am orezat, căci n-am scuza niciunuia. Am fost totuși la ea. După ce i-am telefonat de două ori, prima dată dormea, a doua dată ieșea în oraș pentru o cursă, i-am spus de altfel destul de bine, cu gestul, încruntarea și vocea perfecte, i-am spus că o iubesc. Și pe urmă am plecat, căci, la opt și un sfert, trebuia să vină cineva. Am încurcat orele, mi-a spus ea candida. Sunt un măgar. Joi 13 iunie 1935. Întâmplarea face să recitesc tocmai acum un volum din Prust, al doilea din Albertin Disparu. Sunt atâtea lucruri care ar trebui să mă facă sceptic în ce privește suferințele mele de amor. Știu bine că vor trece, știu bine că le voi uita, știu bine că toate astea sunt derizorii și într-o zi nici ridicole nu-mi vor părea, atât am vor fi de indiferente. Și totuși am spune aceste cuvinte cu minți și am face aceste socoteli pe care le știu obiectiv juste, nu-mi scade într-un nimic de presiunea de azi, necesitatea absurdă de a o vedea, durerea fizică de a gândi mereu la ea, de a revedea anumite momente ce-mi par acum enigmatice și pe care aș vrea să le desleg. Mă întreb bună oară, ce s-a întâmplat în ziua în care am fost la masă la Blanc. O luase deoparte, recându-i mâna sub șol și vorbise nu știu ce cu ea. Pe urmă, după masă, i-am telefonat. Odată dormea, iar a doua oară ieșise. Ceva îmi spune că, în după masa aceea, s-a întâlnit cu ea și că, atunci când el o luase deoparte, își fixaseră un randevu. Și serile trecute, luni mi se pare, plecând de la Piccadilly, unde o întâlnisem întâmplător, ea era cu Geni Cruțescu, le-am dus până la telefon. Ea s-a oprit ca să dea un telefon. Cui? Ce stupide preocupări, cât de copilăroase, mai ales că știu tot ce e inutil în jocul ăsta, prea vechi, prea cunoscut, prea uniform. Dar a ști nu este un remediu, după cum a cunoaște exact fazele unei febre tifoide, nu te dispensează de a le suferi. Luni 17 iunie 1935. Lectura Albertinei mi-a rădat cu violență gustul de a mă întoarce la prust. Voi mai citi poate un volum din Luta Tampretruvé, al doilea volum din Ducote du mai ales Ana Mordan, de, de care propriile mele întâmplări m-au apropiat în ultimele trei săptămâni, și în sfârșit, câte ceva din Alombre de Jeun fi. Deocamdată mi-a făcut plăcere să citesc un Marcel Prust de Robert Dubili, fără prea mare interes, dar având câteva scrisori și fotografii necunoscute. Îmi pare rău că nu pot păstra cartea, este a lui nănișor, dar rețin aici unele lucruri. Cette façon de projeter la lumière sur un fait divers, de hauteur dissemblable et avec des puissances dissemblables, chandelle ou phare, jusqu'à ce apparaisse en profondeur toutes les valeurs psychologiques qu'il est susceptible de manifester, est caractéristique de la méthode proustienne. Cette poursuite du volume à travers la diversité des formes n il pa plus simplă d à de la Valor aristocrației, plutôt cosnobism, le gustul pe care îl avea pentru la de familie, dont le racine plonge dans le pasé, și că le anne au amenée vivant, până nou, cu d modifications de lor contexturi spirituel. Un citat din prefața lui Prust la Sesam Eleli de Raskin, tradus de el, citat care îi definește perfect și propria lui artă de a scrie. Nota: Extrasul nu este din prefață, ci dintr-o lungă notă exegetică a lui Proust, la prima dintre cele două conferințe ale lui John Ruskin, reunite în volumul citat și anume de Trezor de Roap. J'ai cru pouvoir noter jusqu'a sept dar dans la dernière phrase. En réalité, Ruskin irange luna côté de l'autre, mel, fait manœuvrer resplandir ansamblă toutes les principales idées. Un image qui on a paru avec o désordre au long de sa conferençă. Ce sont procede. Il passe d'une idée à l'autre sans aucun ordre aparat. Mais, en réalité, la fantaisie qui le mène suit ces affinités profondes qui lui impose, malgré lui, un logique superior. Si bien qu'à la il se trouve avoir obiit à une sorte de plan secret qui, de à la fin, impose retrospectivement à l'ensemble une sorte d'ordre et le fait apercevoir magnifiquement étagé jusqu'à cette apoteose final. Traducere a pasajelor această manieră de a proiecta lumina asupra unui fapt divers, de la înălțimi diferite și cu energii diferite, candelă sau far, până când apar în profunzime toate valorile psihologice pe care se presupune că le poate manifesta, este caracteristica metodei prustiene. Această urmărire a volumului de-a lungul diversității formelor. Nu e mai simplu să atribuim studiului valorii aristocrație, mai degrabă decât snobismului, gustul pe care îl avea pentru societatea familiilor, ale căror rădăcini se adâncesc în trecut și pe care anii le-au adus vii până către noi, cu stranii modificări ale urzelilor spirituale. Am crezut că pot consemna până la șapte teme în ultima frază. În realitate, Ruskin rânduiește una lângă alta, amestecă, manipulează și face să strălucească aici la oaltă toate ideile principale sau imaginile care au apărut într-o anumită dezordine pe parcursul conferinței sale. Acesta este procedeul său. El trece de la o idee la alta fără nicio ordine aparentă, dar, de fapt, fantezia care îl poartă își urmează propriile afinități profunde care îi impun împotriva voinței sale o logică superioară. În așa fel încât, în final, el pare să fie ascultat de un fel de plan secret care, dezvăluit la sfârșit, îi impună retrospectiva ansamblului un soi de ordine și ne face să-l percepem ca etajat magnific până la această apoteoză finală. Revenim la text. L-am văzut vineri pe naie, întrevedere cu totul nepolitică. Mi-a vorbit despre ultima lui lecție la facultate, de la care am lipsit și care pare să fi fost extraordinară. O revoluție în logică, o revizuire completă a disciplinei. Ceva epocal. Logica colectivelor devine față de logica formală, ceea ce fizica lui Einstein este față de Newton. Mi-a vorbit mai bine de un ceas, refăcându-mi întreaga lecție, cu acel zâmbet amuzat și de neglijență ușor simulată, care îi stă așa de bine. A fost o dupămasă frumoasă și, în orice caz, m-am bucurat că, cel puțin în partea finală, a părăsit politica și gartismul de fier. Este, fără îndoială cel mai interesant și mai complex om pe care l-am cunoscut. Asta, în ciuda tuturor celor ce s-au întâmplat și se vor mai întâmpla, în stare să mă edifice asupra valorii lui morale, dar nu și să mă dezamăgească în ce privește calitățile lui de inteligență. Leni a plecat azi dimineață, acum e cinci după masă, este în largul mării, căci vaporul pleca mi se pare la ora două. Am văzut o sâmbătă după masă, nu mai mult de trei sferturi de oră, când a încercat însă și a izbutit să răscumpere enervarea ultimelor zile, cu o mulțime de gesturi mărunte, afectuase, strângeri de mână, priviri atente. Mă tutuia demonstrativ, cu intenția clară de a-mi spune că amorul nostru e un lucru cert. Acum, după plecarea ei, febra mi-a scăzut brusc, dacă nu încă total. Sper să pot rezista cu destul calm aceste două luni de absență și sper de asemenea nu să o uit, dar să revin la liniștea mea dinainte. Când a o cunoaște, a o vedea și a-i vorbi era un lucru plăcut, fără complicații și fără dificultăți de a o uita odată telefonul închis sau ziua bună spusă. Sunt de altfel lămurit asupra ei și cred că nu mai am mare lucru de schimbat din imaginea ei blondă, simpatică, puțin frivolă, mai mult curioasă decât senzuală, întreținându-și cu bucurie egoismul ei personal, care se hrănește din adorația câtorva oameni destul de diverși, femei și bărbați, cărora ea le cere să o placă fără patetism, dându-le în schimb un zâmbet fără dificultate. Un mic monstru drăguț, față de care toate gândurile mele de până acum au fost ridicul disproporționate. Mă gândesc cu plăcere la ea, amuzat de amintiri. Ei, pe care sper că timpul o va scuti de puncte dureroase. Sâmbătă 20 iulie 1935 Prea cald ca să scriu, aș fi vrut în ultima vreme să notez aici, cel puțin, o lungă convorbire cu naE și pe urmă, în altă ordine, un vis foarte complicat pe care în cursul nopții îl știam foarte bine, pentru că trezindu-mă, mi-l repetasem de câteva ori, dar acum, după ce au trecut câteva zile, nu mai rețin decât câteva vagi resturi. O lună stearpă, fără nimic, fără nimic. Trei zile la Constanța, care ar fi putut fi recreatoare, mi-au fost nefaste. M-am întors de acolo bolnav, am făcut 41 de grade, nici azi nu sunt restabilit și n-am niciun chef. Cenușă și clei, asta e tot. Sunt, din păcate, total lecuit de doruri și amoruri. Duminica 21 iulie 1935 Un vis pe care încerc să-l scriu chiar acum, trezindu-mă din somn. Citesc un articol al lui Crevedia, mi se pare în porunca vremii, despre Dinu Brătianu, foarte elogios. Sunt la Dinu Brătianu acasă. Am în mâini un vas cu apă sau așa ceva. Nu cred că era vas cu apă. Încurcat îl pun pe masă. El îmi dă mâna și, spunându-i cine sunt, mă cunoaște și e extrem de drăguț. Sunt într-o odaie alăturată unde se află mai multă lume, poate o consfătuire. Dinu Brătianu spune că s-a fotografiat azi. Îi spun că cunosc o bună fotografie a lui din vitrina de la Julieta. Se miră, nu s-a fotografiat de ani de zile. Totuși îi spun că l-am văzut. Vitrina aceea, spun eu, este un fragment de actualitate. O actualitate de câteva ceasuri sau mai puțin, dar vie. De câte ori faceți ceva răsunător, un discurs sau o scrisoare către domnul Tătărăscu, vă răsare fotografia în vitrină. Se pare că ceea ce spun eu are multă vervă, căci toată lumea râde și eu însumi sunt mulțumit de efectele mele. Dar între timp, papionul pe care îl port nu știu cum mi s-a suit pe bărbie și acum pe gură de nu mai pot vorbi. Confuz, îi cer scuze lui Dinu Brătianu și ies pe o sală alăturată unde un prieten, un fel de șofer sau secretar al meu îmi aranjează papionul. La întoarcere găsesc tăcere. Toată lumea ascultă lectura unui raport asupra mișcărilor studențești. Ton foarte antisemit. Sunt jenat. În acest moment se întorc de la biserică niște nutași pe care se pare că i-am așteptat tot timpul. Intră îmbrăcată în rochie de mirasă de la mei, pui Arebreanu. În același moment, pe scaunul lui Dinu Brătianu nu mai stă el care a ieșit din vis, și Liviu Rebreanu. Eu fac semn că trebuie să ne ridicăm, dar Rebranu face semn să continue lectura. Însă ne vălesc nuntașii. Camil Petrescu îmi dă mâna și vrea să mă sărute. Eu am însă două bomboane mari în gură și nu pot. El se sărută cu Ionel Gianu și pe urmă cu Paul Moscovici. Mi-am scos între timp bomboanele din gură și mă sărut și eu cu cineva. Cred că Paul Moscovici. Între timp cortegiul continuă, dar parcă nu mai e nuntă, ci botez, sau amândouă în același timp. Intră tanti Carolin, cu un copil mic în brațe și trece alături. O urmează Nene Avram. În aceeași zi se pare că au murit baba și Frida. Au fost la cimitir cu copilul și cu toți nuntașii. Pe copil îl vor numi după bătrâni. La cimitir s-au întâmplat o semă de lucruri nostime cu o bătrână din familie care nu recunoștea pe nimeni, dar plângea cu foc rude depărtate, moarte acum zeci de ani. Cam asta a fost. Cred că au mai fost oarecare lucruri confuze la urmă. Am pierdut însă o bună parte din vis de la început. Încolo este aproape totul. 30 august 1935, vineri. Numai o neglijență în ultimul moment al plecării, vor fi de seară patru săptămâni de atunci, m-a făcut să uit acasă căietul ăsta. Dacă aș fi avut cu mine la Gilcoș, aș fi avut atâtea lucruri descris. Aș fi trecut probabil aici fazele dezintoxicării mele, căci dezintoxicarea a fost. Într-adevăr, aptitudinile mele naturale de a fi fericit sunt mari. Le-am verificat la Gilcoș, unde, după primele zile de soare și lene, le cuisem totul. Și starea mea confuză de boală în urma nefericitei luni iulie și resturile dureroase ale amorului lui Culenii, pe care acum îl cred complet, definitiv și fericit lichidat, și apatia mea, încărcată de atâtea renunțări. Am observat o totală revenire la sănătate, nu numai morală, dar și fizică, semnificativă ușurința mea actuală de a adormi, fără a trebui să mai recurg la atâtea complicate construcții mentale în care seară cu seară încercam, înainte de a pleca la Gilcoș să mă angrenez în somn. Hotărât, am fost fericit. Totul mi se părea oportun, facil, armonios. Ce lectură norocoasă fonten al lui Charles Morgan, așa de mult apropiată de atmosfera mea personală de-a lungul acestui binecuvântat august. Dacă aveam caietul ăsta cu mine, cred că aș fi umplut pagini întregi despre asta. Și episodul Margot, cât a fost de amuzant, binevenit, oportun încheiat. Păcat că n-am putut consemna etapele întâmplării de la intrarea ei în pensiune, întovărășia provocatoare a acelui Herr director Hellman de la Oradea și până în seara în care, după plecarea lui, m-am culcat cu ea. Totul a fost așa de frumos încât mă simt obligat să-i răspund fetei la scrisoarea ei, deși, evident, povestea este terminată și răsterminată. Să facem socotelile. mă că recreat în sensul strict al vorbei. Sunt mândru de mine când mă uit în oglindă, așa de tânăr, așa de vizibil sănătos, poate prea vizibil. După masă, mă duc la fotograf. Să-mi rămână cel puțin atâta, dacă mai mult nu se va putea. Pensiunea Wagner, admirabilă casă. Sâmbătă, 31 august 1935. Aseară, lungă convorbire cu Mircea, Nina, Marieta și Haig. Notă E vorba despre Mircea Eliade, Marieta Sadova, actriță și regizoare și Haig Acterian, om de teatru, estetician, soțul Marietei Sadova. Am încheiat nota. Foarte bucuros de revedere și totul mi se părea în acord cu dispozițiile mele optimiste. În schimb, plimbarea mea de azi dimineață în oraș m-a necăjit. E încă foarte cald, vara nu s-a terminat. Oamenii sunt paliți de căldură, obosiți, fără chef de lucru, acriți. Am intrat la Montaureanu să-mi achit revistele și m-au dezolat fețele lungi, galbene ale tuturor. Notă, Virgil Montaureanu conducea editura Cultura Poporului. Am încheiat nota. Ocneanu, căruia m-am dus să-i anunț pe curând predarea manuscrisului, era complet degonflat. Notă. Ocneanu, directorul editurii Alcale. Am încheiat nota. Câtă vreme voi izbuti oare să-mi păstrez forma mea actuală de optimism între oamenii ăștia plictisiți, indiferenți, morți de oboseală? Luni mă duc la birou, astă seară la redacție. Sâmbătă, 7 septembrie 1935. Dejun la capșa cu Comarnescu și Soreanu, care îmi propun să fac pentru Excelsior un buletin francez săptămânal. Notă. Petru Comarnescu, estetician și critic de artă, prieten apropiat al lui Sebastian. Henri Soreanu, fost redactor politic la adevărul. Excelsior, săptămânal economic în limbile română și franceză. Am încheiat nota. Poate că voi accepta, dar e oricum puțin trist să fiu salariatul lui Soranu. Încă o dată prilej să mă gândesc cu resemnare și fără necaz la inaptitudinea mea în ordinea practică și la fericită abilitate a celorlalți. Nu voi izbuti niciodată să trec dincolo de o mizerie mai mult sau mai puțin suportabilă. Nu voi face niciodată carieră, nu voi avea niciodată bani. Și sincer vorbind, foarte sincer, fără niciun motiv de a mă păcăli pe mine însumi, cred că banii îmi sunt și indiferenți. Aș cere vieții doar puțină liniște, o femeie, cărți și o casă curată. Comarnescu mi-a comunicat un lucru care, dacă aș fi pentru moment într-o dispoziție mai puțin sceptică, mi s-ar părea monstruos. A făcut propuneri de împăcare credinței. Nota. În atacurile credinței împotriva grupului Criterion, Comarnescu fusese principala țintă a defăimărilor. Am încheiat nota. A dejunat cu stancu. Aș spune că e incalificabil. Mă mulțumesc doar să observ încă o dată cât sunt de naiv. M-am certat cu cei de la credința în chestia asta. Am refuzat să-i mai dau mâna lui Sandu Tudor. Toate astea pentru ca acum să se ajungă la o astfel de capitulare. Când mă voi deprinde, să fiu mai puțin entuziast în relațiile mele cu oamenii. Indiferență, neutralitate, refuz de a mă indigna sau de a aproba. Iată care e cea mai bună dintre atitudini. Sunt destul de bătrân pentru ca măcar atâta lucru să fi învățat. Aseară la Continental, la o masă, s-a dus cu De Vechi. Notă, Titu De Vechi, Gazetar, și Onicescu, Octav Onicescu, matematician și filozof, prieten cu Nae Ionescu. Cu doi ani în urmă, m-a pe mine să intervin pe lângă Nae Ionescu să-l primească în redacție. Nae a râs, iar de vechi cred că ar fi găsit abracadabrantă o asemenea afacere. Un redactor imbecil, asta ar fi fost pentru el ST. Dar nu există imbecil și deștepți, bun și răi, onești și excroci. Există doar putința de a nu importă cum, prin bani, prin șantaj, prin importanță, prin orice. Atunci orice alt criteriu încetează. Dar mi-am făcut o plăcere să mă apropiu de masa lor, să vorbesc cu Devechi și Onicescu, fără să-l văd pe Sandu Tudor. Am și eu micile mele răzbunări, de care evident ceilalți se sinchisesc puțin, dar care pe mine mă satisfac. Să recunosc că dacă am intrat aseară la Continental, unde nu aveam nicio treabă, a fost numai în speranța poate nu deschis mărturisită, de a întâlni pe lenii. Și am întâlnit-o. Era acolo cu sorăsa Olga, cu Froda, cu Solacolu. Notă: Todor Solacolu, Țuțubei, poet și traducător din literatura franceză. Am încheiat nota. E frumoasă, mi-a făcut plăcere să o văd. Părea că și ea se bucură, dar știu bine că surâsul ei brusc luminat este un tic, nu o expresie, și că l-ar fi avut la fel de bun, la fel de învăluitor pentru oricine s-ar fi apropiat de masa lor încolo, nimic nu s-a schimbat. Are aceleași curse de făcut ca și în vară, aceleași griji de croitorese, coafor, târguiel, aceeași grabă, aceeași indiferență, același aer de frivolitate, aceeași vizibilă lipsă de sensibilitate. Nimic nu e schimbat, dar acum îmi va fi cu siguranță mult mai ușor să lichidez amorul meu, din care am reușit, cred, să suprim toate punctele dureroase, deși au mai rămas câteva rădăcini. Atenție, băiatule! Am văzut-o pe Lily într-o seară, am ieșit cu ea la cinematograf, pe urmă la Corso, unde toate privirile, absolut toate, ne-au întâmpinat surprinse, scandalizate, parcă, ofensive. Mi-a făcut plăcere să o revăd și mă gândesc cu plăcere că într-o zi aș putea ajunge în același punct de simpatie neambalată și calmă cu Leni, care cred însă că este mai puțin interesantă dincolo de Amor, iar în Amor fie la ea acolo. Miercuri, 18 septembrie 1935 am văzut o mulțime de oameni săptămâna asta, dar mi-era lene să scriu pentru fiecare o pagină de jurnal. Prea obositor. Nu scriu aici decât când îmi face plăcere, deși știu că adevărata plăcere e să mă recitesc și, deci, pentru a o pregăti, ar trebui să fiu un mai harnic jurnalist. Alaltăieri am avut mai mult decât o surpriză ieșind cu pictorul Ziegfried. Notă. Ziegfried, pictor și scenograf. Mă plictisa acest randevu pe care îl fixa se împrostește într-un moment de neglijență, voind să fiu amabil. Era la început cu Jojo Orleanu și la început am încercat să-l opresc și pe ăsta cu noi. O seară cu doi pederaști, îmi ziceam. Va fi amuzant, voi observa diverse gesturi și dichisuri. Cât de grăbit judec, Orleanu a plecat curând, iar Siegfried s-a dovedit un convorbitor excelent, un băiat inteligent, sensibil, modest. Mi-a vorbit despre Paris și avea un fel de a povesti exact și cu o seamă de detalii care evocau orașul mult mai bine decât obișnuitele exclamații nostalgice. Mi-a vorbit despre pictura lui, despre studiile lui cu Andre Lott. Mi-a explicat tehnica forte, totul foarte modest și simplu, dar neted, clar, cu o mulțime de observații juste. Era de-a dreptul instructiv. Nu știu dacă e un om excepțional, tot ce mi-a spus însă a fost plin de gust și măsură. Lucrează decorurile pentru o piesă de Geraldi, ce se repete la Bulandra și mi-a vorbit frumos despre proiectele lui. O seară bună! seară am repetat experiența cu un alt necunoscut, Mircea Niculescu, elevul lui Nae. Mai puțin interesant, desigur, dar incontestabil deștept și ceea ce e mai important decât orice, o față nouă, cineva din afara cercului meu obișnuit. Altă lume, deci, alte povești, alte cărți. Am vorbit politică, ceea ce n-a fost chiar palpitant, dar mi-a spus lucruri utile și îmbucurătoare despre șansele de disoluție ale hitlerismului. E un radical, specie atât de rară printre români. În sfârșit, azi o zi cu femei. Întâi o vizită Dorinei Blanc, care m-a invitat din senin, stăruitor și sub un pretext atât de pueril, vrea să citesc un roman pe care ea nu l-a înțeles și apoi să-i explic, încât să simța limpede că vrea altceva. I s-a făcut de mine, ceea ce e foarte limpede și n-a încercat deloc să mascheze acest Beguin incipient. Era de față Marieta Rareș și mai târziu venită pe neașteptate țoța Soiu, dar nu se jena de niciuna. Vai, Dorina, nu te înțeleg deloc, spunea puțin încurcată Marieta. Notă. Țoța Soiu, soția actorului Ion Covescu, era cunoscută ca actriță sub numele de Soța Ian. Am încheiat nota. O voi revedea desigur, Un detaliu amuzant. Ea, Dorina, era aceea care astăvară în ajunul plecării mele la Gilcoș, m-a săcăit interminabil la telefon. Pentru un capriciu e destul de durabil. Și încă un detaliu, la fel de amuzant. Dorina a insistat pe lângă Carol Grünberg să mă invite împreună cu ea la un dejun. Notă. Carol Grünberg, avocat, prieten al lui Sebastian și al lui Camil Petrescu. A murit în 1940. Am încheiat nota. Dejunul a avut loc duminică, dar Carol nu m-a invitat, deși sâmbătă seara am fost împreună la premiera de la Național. Gelos? În sfârșit, plecând de la Dorina, vizită la Leni, prima de la despărțirea noastră din iunie. Sunt mulțumit de mine. În afara câtorva mici gesturi de enervare, nu am să-mi reproșez nicio gafă. Ea se plângea că nu mă recunoaște, că sunt rece, etc., etc., fără să insiste de altfel, căci e atât de indiferentă în fond, iar eu protestam cu atâta bună credință cât puteam simula. Destulă în orice caz pentru ea. E schimbată. iar face plăcere să o iubesc. Nu eu în special, ci 10.000 de bărbați și între ei și eu. A stat aproape 20 de minute de vorbă la telefon cu un tip care o căuta pe soră sa, Olga, dar care se mulțumea între timp sotachineze, vorba ca pe ea. Pe urmă și-a cerut scuze, pe care le-am făcut inutile cu o singură frază. Nu te scuza, dragă Lenny, sunt fericit că m-ai socotit destul de bun prieten încât să faci un lucru pe care, desigur, cu un străin nu ți l-ai fi îngăduit. Am casat, dar să nu am naivitatea de a crede că a regretat ceva. Facultatea ei de a uita este formidabilă. În fond, niciun cataclism. E încă posibil să lichidez acest amor fără durere. Mai am clipe de melancolie stupidă în care îi găsesc nesfârșite scuze și îmi fac nesfârșite proiecte. Trebuie desigur să mă dezvăț. Ar fi prudent ca să nu-i telefonez vreo două săptămâni de aici încolo. Pentru moment, lucrul nu mi se pare prea greu, dacă aș încerca experiența, dar nu știu și nu am curaj să fac astfel de legăminte. Termin ziua ascultând acum, 10 seara, un simfonic de la München, o fantezie de Bach și o sinfonie de Schumann, ceea ce este un epilog frumos la câteva fleacuri de care, dacă aș fi serios, ar trebui poate să-mi fie puțin rușine. Sâmbătă, 26 octombrie 1935. Radioul e deschis la Joan Lepin, care se aude astă seară cu o claritate perfectă. Am ascultat un fragment din Mamerloi, de Ravel și Menestrel, de Debussy. Acum sunt niște romanțe. E un întreg repertoriu pe care aș avea să-l trec aici dacă aș vrea să înscriu tot ce am ascultat în ultimul timp. La început mi s-a părut extravagantă propunerea lui Gheorghe de a face cronică muzicală la Independanța Rumen. Notă. E vorba despre Gheorghe Nenișor, deținea deja cronica literară și teatrală a cotidianului de limbă franceză Independanța Rumen. Am încheiat nota. Am acceptat pentru bani și cu mari garanții de anonimat. Acum, după al treilea foileton, m-am obișnuit și mă bucură seara săptămânală de concert. Am ascultat destule lucruri frumoase. Un admirabil concert de Procofiev, al treilea, pentru pian și orchestră. Rapsodia spaniolă de Ravel, o suită pentru orchestră de coarde de Corelli Pineli, Sinfonia a treia de Beethoven, condusă de Molinari, concertul pentru vioară și orchestră de Tchaikovsky, Escal de Jacques Ibert, din Respighi, Fontane și pini din Roma. Nu știu de ce n-am mai scris de atâta vreme aici. Silă de a mă opri cu atenția asupra mea, dar astă seară sunt mulțumit că am rămas acasă. Am citit o carte. Eschiz dam trate du roman. Leon Bob. Voi face corecturile la orașul cu salcâmi. Notă. Romanul a apărut la editura universală Alcalei, 1935. Am încheiat nota. Am abuzat în ultima vreme de nopți pierdute. Astă noapte, după ce am fost la operă, deschiderea stagiunii, ne-am dus la zisu. Mariz într-o delicioasă rochie albă, cinematografic de frumoasă. Gheorghe în frac, Marieta Sadova și ea în rochie de seară, eu în smoking. Lume puțină, atmosferă excelentă, whisky, cocktail, țigări. Am dansat mult. Mariz emoționant de delicată, sensibilă, spunând o semă de lucruri care mă dezarmează prin sinceritate și lipsă de ezitări. Nu știi cât te iubesc. Și am stupiditatea de a fi flatat de lucrul ăsta. Iar dimineața la Alcale a sărit un tip spre mine cu mâna întinsă, cordial, surâzător, volubil. Ești supărat pe mine? Supărat? Am întins și eu mâna fără să știu cui, căci nu-l recunoșteam. nu a făcut atunci prezentările. Domnul Nicolae Roșu. Notă. La apariția romanului de 2000 de ani, Nicolae Roșu publicase în revista Azi un comentariu virulent antisemit. Am încheiat nota. Eram înmărmurit de atâta inconștiență. Eu nu sunt ranchiunos, mi-a spus de câteva ori. Mi-a făcut o mare plăcere să-i vorbesc tot timpul la a doua persoană plural. Vedeți, domnule, supărat nu sunt, dar un lucru trebuie să vă spun. Reua dumneavoastră credință e monumentală. Apălit, s-a bâlbâit, Ocnanu își frângea mâinile, încerca să facă pace, dar împăstram calmul și continuam să vorbesc cu o politeță exagerată. Singurul fel în care îmi putem ascunde repulsia. Tipul a fost de o platitudine unică. Îmi vorbea de evrei care sunt inteligenți, care sunt culti, care sunt așa, care sunt pe dincolo. El îi pe evrei, el mă stimează pe mine, el mă citește pe mine, m-a cetit totdeauna. Cultura mea, stilul meu, talentul meu, etc. Îl lăsăm să vorbească și simțeam o teribilă satisfacție, auzindu-l cum se neacă în atâtea platitudini, retractări și amabilități. Iar la urmă am înțeles totul. Bietul om scoate o carte și, mi-a spus-o fără ocol, n-ar vrea să aibă un foileton în genul o să-ți trimet și dumitale cartea, m-a asigurat la despărțire. Ce om, nu mi-aduc aminte să fi cunoscut o mai mare abjecție de caracter, dar să nu ne pierdem calmul, văd că devin patetic. Am renunțat să mai urmăresc fazele amorului cu Lenii, atâtea contraziceri, atâtea reveniri, atâtea gafe, atâtea proiecte călcate. Am văzut-o ieri și am fost pur și simplu fericit din cauza asta, dar va trece, va trece. Luni 28 octombrie 1935, 1 noapte. Concert Piatigorski, Frescobaldi, Tocata, Boccherini, Sonata a dur, Bach suite C dur, violoncel solo, cred că am mai auzit-o dată de la Leipzig în iarna trecută, Weber Piatigorski, Sonatina în la, Schubert, Sonatina Arpeggione, Scriabin, poeme, Glazunov, Serenada espaniol, Ravel, Habanera, Defalia, Dansul teroarei. Joi 31 octombrie 1935 Bach, Passacalia în do minor, Mozart, concertul pentru piano și orchestră în do major, solist Wilhelm Kempf, Brahms, Sinfonia I. A seară de la Viena, a patra și a cincea a sinfonie de Beethoven, Weingartner. A Al altă seară de la Jean Lepin, fragmente din Mamerloi de Ravel și finalul din Sinfonia Despărțirii de Haydn, azi lung dejun la Institutul Francez. Duminică 3 noiembrie 1935, Kemp și filarmonica dimineață la Ateneu, trei concerte pentru pian și orchestră în do minor, opus 37, sol major, opus 58 și mi bemol major, opus 73, Beethoven. Câteva momente de emoție copleșitoare cum niciodată n-am avut în muzică și nu știu ce tensiune nervoasă, nu știu ce vibrație continuă care am străbată întreaga zi. Mi-a fost plăcut să o am pe Lily lângă mine, mai departe, într-o lojă, Jenny. Luni 4 noiembrie 1935, admirabilă seară de radio, de la Zurich, un mic concert pentru violoncel și clavecin, o sonată de un clasic căruia nu i-am reținut bine numele, Andrea și mai cum, variațiuni de Handel Goldschlager, numai pentru clavecin, un adagio de tartini, un rondo de bocherini. De la Varșovia un trio pentru oboi, bason și pian de pulanc, extraordinar ca umor și invenție, presto andante rondo. Tot de la Varșovia mai târziu o sonată pentru orchestra orchestră de corelli, concertul pentru pian și orchestra orchestră de Beethoven în do major. Foarte mozartian, îmi mai lipsește deci unul pentru a le cunoaște pe toate cinci. În fine, sinfonia clasică de Prokofiev. Vizita amuzantă la Dorina Blanc, care se oferă fără niciun ocol. Scrisoare emoționantă de la Shulutiu. Notă, scriitorul Octav Shulutiu. N-aș fi bănuit în el un atât de perseverent admirator. Vineri 8 noiembrie 1935 Aseară la filarmonică, Mozart Simfonia în mi bemol, oribil cântată Haydn, concert pentru violoncel și orchestră în re major Casado, Tchaikovsky, variațiuni pe o temă rococo pentru violoncel și orchestră Stravinsky, pasărea de foc Seara ce aș mai putea reproșa Leniei după convorbirea noastră de azi? A fost bună, afectuoasă, drăguță, fără niciun fel de falsă abilitate, cu puțină cochetărie, cu oarecare elanuri și mai ales fără niciun fel de ipocrizie. Să la mine și va veni. nu putea oricum spune că este greu să mă primească la ea din cauza lui Froda, dar m-a lăsat să înțeleg destul de limpede. Și nici nu mai era nevoie, căci în timp ce eram acolo, el a telefonat și servitoarea s-a cam la telefon să spună că Duduia citește, minciună de care Leni a fost jenată. Ne-am plimbat vreo jumătate de oră pe stradă și am vorbit, eu o mulțime de prostii. Ea, în schimb, a avut un cuvânt admirabil, pe care încerc să mi-l amintesc. Eu sunt cei dreptul capricioasă, cochetă și frivolă, dar n-am făcut niciodată ceva numai din cochetărie, capriciu sau frivolitate. Îmi pare rău că nu-mi pot aminti exact. Ea găsise o expresie mult mai justă. Iată-mă așadar la un punct de fericire. Ești mulțumit? Vineri 15 noiembrie 1935 Mă întorc chiar acum de la Galați, unde aseară am vorbit la Cercul Libertatea. Cred că nu e niciun fel de cabotinaj, dar îmi face plăcere să pot păstra timp de un ceas contactul cu o întreagă sală de oameni și încă vorbindu-le despre lucruri care le sunt străine și indiferente. M-au -am amuzat în decursul conferinței o sumă de lucruri găsite pe loc și mă lăsam cu plăcere dus de ritmul vorbirii. Miercuri 27 noiembrie 1935 Câte lucruri ar fi fost de însemnat, dar mi se pare că niciodată n-am fost în așa hal înnecat întreburi pe care nici măcar nu le duc până la capăt. magic, lencurc, le amân. Ar trebui să spun un cuvânt și chiar mai multe de lecția de deschidere a lui Nae. Va face anul ăsta un curs de logică politică. Deocamdată, introducerea a fost o mică Profesiune de credință gardistă Și-a măgulit studenții cu o insistență Electorală, a făcut elogiul Generațiilor politice și le-a justificat Față de generațiile cărturărești Care, zicea el, au un mare păcat Sunt cărturărești Politica înseamnă acțiune, viață Realitate, contact cu existența Cartea e abstractă, deci bine Faceți ce faceți, adevărul e cu voi Ura, ura, ura La sfârșit, erau de față ghiță de un zdrobitor mutism, e vorba despre Gheorghe Racoveanu, publicist, autor de eseuri de teologie creștină. Mircea Vasile Băncilă, i-am amintit articolul lui din mai 1928, Ce gândește tinerimea, în care, discutând cu Petrovici, afirma că sensul generației tinere nu trebuie căutat pe stradă, unde sunt agitatorii și spărgătorii de geamuri, ci în biblioteci, unde sunt valorile reprezentative. Da, așa era atunci, a răspuns el imperturbabil. Acum e cu totul altfel. Atunci era un moment spiritual. Acum e unul politic. Bietul nae, ce repede coboară treptele. Ca să rămână în ordine politică, ar trebui să mai însemn mica discuție încordată pe care am avut-o cu Mircea, luni seara, la Continental, ieșind de la teatru. Nu e prima și bag de seamă mereu mai marcate alunecări spre dreapta din partea lui. Când suntem amândoi ne înțelegem încă destul de bine. În public însă, poziția lui de dreapta devine extremă și categorică. Mi-a spus cu nu știu ce agresivitate directă o pură enormitate. Toți marii creatori sunt de dreapta. Pur și simplu. Dar nu voi lăsa ca asemenea disensiuni să umbrească nici măcar cu o impresie dragostea mea pentru el. Voi încerca pe viitor să evit controverse politice cu el. Să mai însemn procesul credinței unde pledoaria mea a lovit bine. Notă. Proces de calomnie intentat de câțiva membri ai fostei grupări Criterion. Am încheiat nota. Am simțit-o nu numai după atenția tribunalului, după felicitările celor de pe banca mea și după iritarea celor de pe banca adversă. Am simțit-o din tăcerea ce se făcuse și după acel fluid nervos care ridicase brusc dezbaterile deasupra glumelor și harțelor de până atunci. Evident, toți apărătorii credinței au avut grijă să mă reclame tribunalului că sunt jidan. Medrea a promis că mă va bate. I-am spus Marisei, numai pe jumătate glumind, că aștept ziua în care Vulcănescu, Gabriel, Titel și Tel... Notă. Filozoful Mircea Vulcănescu, balerinul Gabriel Negri, Petru Titel Comarnescu și al Cristian Tel fusese implicați în conflictul cu redactorii ziarului credința. Am încheiat nota. Vor face pace cu Sandu Tudor, Stancu și Medrea, descoperind că singurii vinovați ai certei sunt jidanii, și în speță eu care am provocat zăzanie între frații creștini. Pare o glumă, dar e destul de plauzibil. Încolo nimic, mă abrutizez pe fiecare zi și mi se pare că nu mai aștept niciun fel de salvare. 17 decembrie, marți 1935, două și jumătate noaptea. Sunt frânt de oboseală. Mâine dimineață trebuie să fiu cel mai târziu la ora 8 la masa de scris, dar nu pot să nu însemn chiar acum uluitoarea confesiune pe care mi-a făcut-o Mariz. Încerc să transcriu exact. Nu știi cât am suferit pentru dumneata. Voiam să mă culc neapărat cu dumneata. Mă obsedai. O săptămână a fost un adevărat chin, dar știi, chiar fizic. ți minte când am venit să te iau de la rampa și am plecat împreună în mașină. În ziua aceea eram decisă să-ți vorbesc deschis, fiindcă vedeam că altfel nu înțelegi sau refuz să înțelegi. Mă hotărâsem să iau asupra cele mai penibile detalii, să găsesc o odaia unde să ne întâlnim, să te aduc acolo, să pregătesc în sfârșit totul. Dar tocmai în ziua aceea te dura măseaua. Dacă nu te-ar fi durut, aș fi fost sigură dumitale. N-aș fi ezitat să-ți vorbesc și dumnata n-ai fi putut refuza. Nici un nu refuză. În primele zile, ții minte, după prima seară când am fost la Zisu, mă hotărâsem să vin într-o zi la dumneata, să mă dezbrac, să mă culc în pat și să te aștept. M-ai fi găsit acolo și n-ai fi avut încotro. Dar între timp m ai dat femei și am văzut că nici măcar așa n-aș fi făcut decât să repet un episod din trecut. Mi s-a făcut silă de mine și am renunțat, mai ales că ai fi crezut că o copiez pe eroina dumitale. Pe urmă la Corso, când am prânzit împreună, eu venisem să-ți spun tot și să-ți cer tot, iar dumneata mi a cerut voie să-ți continui un articol. N-am avut niciodată nicio rezervă, dar n-ai vrut să pricepi. Îți spun asta acum pentru că mi se pare că a trecut. Nu mai e actual. Am dorit-o prea mult pentru ca acum să-mi mai facă plăcere. Îți spun că eram nebună. Față de Gheorghe, față de mama lui Gheorghe, nu vorbeam decât de dumneata. Ce-am putut să sufer. Cum? Crezi că nu l-aș fi înșelat pe Gheorghe? Crezi că nu-l înșel? Ba da, îl înșel cu unul, cu altul, destul de rar, dar când îmi place cineva, ce vrei să fac? Mi se pare că ar fi stupid să-mi refuz asta. Eu îl iubesc, dar cred că nu are nimic de face. Și o singură dată la Constanța, când am rămas trei zile singură cu un tip, care îmi făcea curte și care, de altfel, îmi plăcea foarte mult, am rezistat nu știu de ce, din încăpățânare ori prostie, lucru de care nici astăzi nu sunt consolată. Luni 30 decembrie 1935 Sunt la Paris și încă nu realizez bine evenimentul Cred că mă voi desmetici abia peste 10 zile când îl voi fi părăsit Mi se pare într-adevăr că e ceva ireal în această întoarcere Care anulează 5 ani de viață, ca și cum nici n-ar fi existat Sâmbătă seara am dinat la ieri la Fanny Bonar Am găsit-o absolut neschimbată și mi se părea pur și simplu absurd Gândul că sunt între noi 5 ani care ne despart Curioasă senzație de bătrânețe M-am plimbat într-o dimineață prin cartierul Rue de la Cle, nimic schimbat, nimic, nici măcar eu, care nu aduc cu mine din cei cinci ani de despărțire, nimic mai mult decât știuse și trăise băiatul de 22-23 de ani din 1930. Am urcat pe Rue Sufflo, am revăzut biblioteca Saint-Genevier, am continuat pe Rue Clovis, Rue Muftar, Rue Monge, Rue de la Cle, Rue La Sepied și am intrat în Jardin de Plant unde m-am oprit câtva timp sub cedrul cel mare. Sincer vorbind, nu izbutesc să mă convinc că a trecut vremea, dar nu am de gând să scriu în carnetul ăsta pe care zadarnic l-am luat cu mine. Poate voi recapitula la București. Și acum, fiindcă am neglijat să o fac la timp, nu mai am chef să rezum aici ultimele faze ale amorului meu cu Leni. Ne iubim, ne-am spus-o și ne-am despărțit în plină concordie, sărutându-ne. Mă întreb ce voi deveni la București. Am arta de a-mi complica la maxim viața asta nefericită.